Amikor beléptem, a nő, a vászna nép a hullára, hogy haldokoljon rajta, de rögtön utána felállt, csak fordítva, úgy, mintha odaélő, vissza meg volna. Aztán minden elsötétedett, és meggyulladt a villany.